Speranța Pista 3 Misterul prozei În multe privințe, speranța este derutantă. Aceasta și explică reacția pe care a provocat-o la apariție în 1937. Monterleau nota într-unul din carnetele sale, la table Ronde, 1947, că speranța a fost întâmpinată de critica literară cu destulă rezervă, reproșindu-i se jurnalismul, Dizertația și parantezele, lipsa de unitate în construcția romanului. Dificultatea înțelegerii ei artistice vine din dificultatea definirii operei în funcție de anumite tradiții bine constituite. E reportaj, e eseu, e cartea unui moralist, e roman, e un amplu poem în proză, e un scenariu cinematografic de mari dimensiuni. Cuvintele revelatoare pe care le-a scris recent Malroon în prefața la Leşen Conaba, par să mărească confuzia asupra construirii operelor sale de ficțiune. Creația m-a interesat întotdeauna mai mult decât perfecțiunea. De aici dezacordul meu constant cu Andrei Jid și admirația mea de la 20 de ani pentru bracă și pentru Picasso. Această carte, Leșen Conaba, este un interviu după cum condiția umană era un reportaj. Trecem peste evidenta modestia autorului sau disprețul său pentru logica estetică formală când reduce la un interviu dialogul său de înaltă distinție ideatică, cu de gol, iar condiția umană la un simplu reportaj. Reținem însă legătura existentă între interesul pe care îl acordă creației mai mult decât perfecțiunii și admirația sa pentru Picasso și brac. Pentru că, asemenea altor creatori de artă ai acestui secol, Malro a dinamitat, a pulverizat în literatură imaginea clasică a romanului, prefigurând, într-un anume sens, proza modernă. Într-adevăr, Construcția unitară, bazată pe o intrigă, pe o anecdotă dusă până la capăt, a dispărut. Speranța este constituită din planuri multiple, disparate, din fragmente de reportaj, primele 50 de pagini sunt un reportaj nud, încordat, extrem de sobru, concis, aproape telegrafic, tensionat de evenimente, întrerupte de dialoguri sau monologuri. Din acest mozaic, unitatea este dată de idee, de semnificație și, mă grăbesc să adaug, de o anumită stranie comunitate de destina personajelor. Narațiunea, pentru că rămâne totuși narațiune, însemnând organizarea și relatarea unor fapte, este lipsită de intrigă. Intriga, această arhitectură a minciunilor, cum o numea undeva Malro, nu-și justifică prezența în speranța, pentru că ea presupune intenția de a acționa asupra ființelor prin intermediul pasiunilor, călcâia lui Ahile, slăbiciunea oamenilor. Eroii Revoluției nu sunt subjugați nici de erotism, de dragoste sublimă sau de gelozie oarbă, nici de vanități, de orgoliu, nici de seta de dominație. Ei nu se mistifică, nu se disimulează pentru a-și impune dintr-un olimp al inteligenței fatalitatea care îi guvernează. Supuse la limita încercărilor de la granița dintre viața și moarte, destinele individuale cu micile secrete se estompează, apare roi de tragedie cu marile întrebări asupra speței umane, arși de seta iluzorie a adevărului absolut. Dispariția intrigii clasice mai este determinată și de o altă împrejurare. Penetrația cu caracter de explozie a faptului trăit, care elimină orice anecdotă artificială. Rămân însă, cum spuneam, personajele lui Malro, care nu se dizolvă în oceanul reportajului, ele menținând speranței structura de roman. Altfel de personaje însă, antitradiționale, care nu se mai dezvăluie nici prin lungi descripții, intervenții fortuite ale autorului, nici prin studierea cu lupa a comportamentului, nici prin surprizele sau descoperirile bruște pe care le oferă viața, ci printr-un acut strigăt interior. E o artă a portretului abstract, a portretului ideii mistuitoare, de unde răsar prin concizie, eleganță, putere de sugestie și inteligență analitică, figurile pline de frumusețe interioară. Gândul pasionat este exprimat fără patetism gesticulant. Tandereța umană fără afectare, expresia intensă fără expresionism. Portete în care personajele nu-și pierd contururile distincte. Contururile distincte ale unor oameni, idei antinomice, îmbrăcați în vraja unor detalii abia perceptibile, o trăsătură de penel, câteva cuvinte, un gest abia schițat. Jimenez nu poate fi confundat cu Manuel, Garcia cu Hernandez, bătrânul Alvear cu Scali, Negusul cu Pradas, Manin cu Heinrich, sau cu Atinies și atâția alții. Deși împreună alcătuiesc o mitologie a revoluției. E posibil ca foarte mulți dintre eroii lui Malro să reprezinte pe o treaptă sau alta tot atâtea ipostaze ale autorului. E o particularitate care îl apropie mai mult de Dostoevski, de pildă, și îl distanțează de Tolstoi. Malro nu este un romancier obiectiv. El nu și-a propus ca Balzac să rivalizeze cu starea civilă, ci cu realitatea vieții, bă părând că îi se supune, bă transformând-o pentru a rivaliza cu ea. Lumea Revoluției, întruchipată de eroii săi, este cea mai profundă reverie a unei lumi imaginate ca lumea sa proprie, iar forța de iluzie a autonomiei personajelor este dată de timbrul, de sunetul, de culoarea, de nuanța particulară a ideii, căci ce altceva diferențiază spiritele superioare decât divergența sau diversitatea intelectului uman? Arta lui Malraux nu poate fi despărțită de întrebarea pe care și-o pune asupra omului, iar particularitatea ei, din faptul că psihologia personajului, este resimțită ca un mister. Mister cu privire la ceea ce declanșează în om, trecerea de la conștiință la act, mister în atitudinea supremă între viață și moarte, mister în cunoașterea momentelor de exaltare a fraternității umane. Dar, cum scrie Malron în studiul său asupra lui Laclau, Orice mitologie este o victorie asupra acestui mister, iar eroul nu elucidează misterul, el este cel ce-l devalorizează. Deși speranța este o mitologie a revoluției, misterul rămâne nedevalorizat. Personajele își continuă existența lor subterană după ce am parcurs ultimele fire ale cărții, pentru că ele continuă să-și pună și să ne pună gravele întrebări asupra existenței umane. Întrebări care îmbracă, așa cum am văzut, haina unor aforisme cu aparențe de certitudine. Între Malro și moraliștii francezi, comun este interesul pentru om. Moraliștii francezi sunt preocupați să facă disecția mobilurilor care îl guvernează pe individ. Tonul lor este caracterizat de cozerie lucidă și perspicacitate, de amărăciune, precizie și umor. Malro nu este un laroș Foucault care transformă în sândări pasiunile și slăbiciunile umane. Malro reconstituie mitul uman. Tonul este grav, este tonul căutării valorilor supreme. Malro moralistul depășește condiția individului pentru a se apropia de condiția umană într-un univers ostil. Condiția umană surprinsă în fulgerarea de idei, magnetică a maximelor, unde în profunzimea lor se simte fiorul fascinant al poeziei. Ce preț au cuvintele în fața unui trup ciopărțit? Revoluția e vacanța vieții. Nici revoluția, nici războiul nu sunt făcute ca să-ți placi ție însuți. Poetul Malro țâștește din orice imagine a războiului Răniții sunt trupuri noduroase când pe cârj în liniștea neliniștită a spitalului, umbre îmbrăcate în pansamente ca într-un costum de carnaval. Iar spitalul, părea o împărăție veșnică a rănilor, statornicită acolo în afara timpului și a lumii. O femeie ucisă ar fi părut adormită dacă n-ai fi simțit sub rochia ei că e mai netede decât orice făptură vie, lipită de pământ cu puterea cadavrelor. Iar frumusețea stranie a unei biserici arse, este astfel evocată. Tot interiorul bisericii era negru. Sub scrâmbeile strâmbe ale grilajelor, pământul era plin de dărâmături negre de funingine. Statuile interioare de ipsos, purificate de foc, de o albeață de cretă, erau ca niște pete înalte, palide, la picioarele stâlpilor de cărbune, iar gesturile delirante ale sfinților oglindeau liniște albăstruie de seară atagului, ce intra prin portalul spart. Statuile acestea schilodite căpătau un incendiu stins, o măreție barbară, ca și cum dansul lor s-ar fi născut aici din flăcări, iar stilul acesta ar fi devenit acela al incendiului însuși. Ne oprim cu exemplele aici, deși speranța în întregime este un mare poem. Aceste exemple sunt elogvente și pentru vizualitatea scrisului lui Malrau, deși nu le-am ales pentru asemenea demonstrație. Există altele mult mai concludente. Vizualitatea, ritmul, Alternarea de planuri implică o viziune cinematografică care s-a întruchipat în acea Sierra de Teruel, avându-l ca regizor chiar pe Malro. Nu întâmplător, Eisenstein a dorit să realizeze un film după condiția umană și se convins că această fascinație pe care o exercită opera lui Malro asupra cineaștilor va fi odată încununată printr-o a acelei de-a șaptea arte. Revenind la întrebarea pe care ne-am pus-o, ce este speranța? Un roman? Un reportaj? Un eseu? o operă de moralist, un poem în proză, un scenariu cinematografic. Speranța rămâne un roman modern, în care tiparele genului au fost sparte, așa cum Brac, Picasso sau alții au revoluționat arta plastică. Un roman care include și reportajul, și eseul, și maximele moralistului și poemul în proză, un roman panoramat cinematografic. Modern, în consonanță cu epoca, pentru că a atomizat construcția. Pentru că a deschis porțile documentului autentic, îndepărtând de intriga artificioasă, pentru că a aritmat cinematografic desfășurarea povestirii, pentru că, mai ales, a lăsat loc liber jocului fulgurant al ideii. Roman, pentru că nu au fost abandonate și pulverizate personajele. În acest sens, Malro nu poate fi considerat precursorul noului roman. Ele au căpătat o aură aparte prin abstractizarea și purificarea lor de elemente ale contingentului, Roman, pentru că a rămas valabilă, o anumită unitate de organizare a narațiunii și poate că tonul și culoarea acestui roman sunt date de fuziunea între cele două planuri aparent contradictorii, planul experienței trăite la maximă incandescență și planul reflexivității ridicată la rang de poezia a ideilor. De unde acest sentiment acut de reverie al cititorului, care, ca să folosim o expresie a lui Malraux, făgăduit morții, contemplă cu invidie personaje iluzorii, stăpâne pe destinul lor.